Jeg tror jeg Er du i godt humør? <laughs> ja, det synes jeg. Hallo, <laughs> hallo. Hallo, min little friend. Det er lige før, det smitter lidt af, når man taler sådan der. Det, jeg kan også mærke, at jeg bliver lidt <laughs> godt humør. Er man for sådan en lille sjov hat på? Er du sindssyg? Jeg var til gengæld ikke i, i godt humør i forgårs. Altså. Det har jeg helt glemt at fortælle dig. Jeg, jeg sidder og ser de sidste afsnit af Desperate Housewives. Simon sidder ved siden af og kigger iPad. Øh, og øh, ja, det er det, han får lov til, at han ser fodbold på pat, og jeg ser øh, Desper, der har også været på lige Og lige pludselig, så er der nogen, der, øh, der, der lyder en lyd på mit vindue. Det sige det. Altså, sådan, vi bor på anden saler ud mod en stor vej, og lige pludselig så kan jeg høre, at der er en lyd op på vinduet. Der er altså nogen, der har kastet en stor, fed snibbold op på vores rådeserier. Og det, der skal ikke mere til, før, at mit hjerte begynder at hamre. Altså, jeg bliver skræk. Slagen. Og jeg stormer ja. hen til det der vindue, kigger ud, og så kan jeg se, at der står to små nisser dernede, øh, og sådan kigger lige op i øjnene på mig, og så begynder jeg bare at skrige. Og jeg siger til Simon, der står nogen dernede, de kaster snibboldt op. Jeg tror straks, at det er nogle fodboldfans, der er sure på Simon, der vil slå os ihjel. Altså oh, så jeg sådan løber ud mod døren, og Simon han sidder stadig med sin iPad, og jeg sådan slap af. Og så begynder jeg at stå og råbe og af ham. Du skal gå ned nu. Du skal spørge, hvorfor de fucking kaster med snibolde og den slags. Og jeg åbner selv øh, døren for os op, at gå derned. Altså, jeg er ved at gå bananas på en eller anden måde, ikke? Ja. Så ude i min opgang, så står øh, en far og hans søn, som er vores overbruger, og kigger på mig med tophure og siger på kebrokken øh, øh, tysk-engelsk, uh, Sorry, it was just me who uh, threw the snowball. But you can just come out and live a little. Og jeg bare sådan, undskyld mig, hvad helvede er det, du står og siger til mig, din fremmed nissefar. Hvad? Altså, du skal ikke stå og sige noget med, at jeg skal leve lidt. Jeg tog det så personligt, fordi hvis der er noget, jeg burde, så var det kraft at leve lidt. Jeg sidder inde på den, så limet til den fucking sofa hver eneste dag, og pludselig så står der en eller anden gammel nisse nok og siger, leve lidt og kaster snepoldt op på min rode, som om, at han vil prøve at ruske liv ind i mig eller hvad. Jeg tog det så personligt, og jeg blev virkelig sur, men jeg blev også lettet over, at det selvfølgelig ikke var en morder eller et eller andet, ikke? Men ved du hvad, der så skete i går? Nej. Så fortæller min veninde mig, at hun også er vågnet af, at der er nogen, der har kastet noget op på hendes råde. Det, det er så bare så fløjet igennem råden og viser sig at være en gigantik stor øh, brusten, Altså sådan en, som øh, ungdomshuset kastede med, da det blev lukket. Jeg mener, Ej, for... det, at den, den, den varede måske 2-3 kilo, den der brugsten der nu, der tyrede den ind kl. 3 om natten af hendes vindumand, som lå og sov sammen med hendes kæreste. Den har flækket gulvet. Ej, ærligt, der var jeg virkelig Ej, sådan her, hvad helvede er der galt med folk? Er Ej, det er nu måske noget, som folk skal begynde på at rende rundt og kaste ting ind af, af råderne? Ej, for helvede. Prøv lige at hvis de har fået den i hovedet. Altså, det er jo... jo... Den brustslåede hjel. Det er altså, nærmest jo også lidt det, sådan at hvis du altså, ekranie, altså en br i hovedet, så, altså, så er du færdig, så er du fini. Jeg vil virkelig gerne sige, at dag. hvis at, øh, en af dem der øh, altså, sådan, lytter til vores podcast er, er den skyldige, så burde de skamme sig rigtig meget lige nu, rigtig meget. Ja. Ja, de burde, og de burde ikke vise sig ud for dig det næste. De burde sidde og muligvis banke den brosten ind i sin egen pande. og sådan det er Det gør du ikke igen. Du er dum. Jeg, jeg, jeg ønsker for personen, der har kastet øh, med brostenen i hvert fald, at den fra nu af altid vil brænde sin tunge og sin gane, når den drikker noget. Koldt eller varmt, det er lige meget. <laughs> den der. Det er noget af det værste, <laughs> jeg ved, og det håber, jeg sker <laughs> for den person. Om, og hvis man har så stort behov for at kaste brusten, så kaster det der for helvede efter hinanden anden i stedet for at gøre andre folk kan mange. Kan man tage også bare, efter, dan, om, om, også bare fordi sådan, ting, som larmer på ens rod, ikke det synes jeg jo, det er noget af det værste i hele verden. Også fordi at det er meget sjældent, man kan se, sådan, hvem det er og hvad det er. Altså det er lidt det uvisse. Det kan være en psykopat. Det kan også være et barn på fem, som laver de her det drengestræger. Var det, det var jo det. Jeg troede sige, jo, det var en Måske brudstens mand er en morter, øh, så har vi så barnet på fem ved dig, men det er det uvisst, og det er jo det, der gør det bange Det var ikke et barn på fem, der kastede den snibbold, det var hans dumme far, vil jeg gerne lige have lov til at sige. Min overbånd med tophugen, der stod derude, sagde level lidt, Og det var til gengæld børn, der kastede på øh, min venindes rode, fordi de er blevet fanget på hendes nabos overvågningskamera. Det var sådan nogle unge drenge, der bare rendte rundt og kedede sig. Det, Jamen, det er det, men, det, er altså... jo, det er jo det uvisse. Det er jo det var det... sygt. mand. Okay, sindssygt. Nej, virkelig, Masse... så, det I ikke Skal I ikke op og have summen og visning i morgen tidlig for helvede? Altså. <laughs> Et... <laughs> Nej, men, jeg, hvor jeg godt... du er egentlig sidst blevet rigtig forskrækket så? Altså. Jamen er lige der sige for det, at sidste gang hvor jeg sådan blev altså ægte bange, det er faktisk en ting, som stadigvæk sidder dybt ind i mig. Det var også øh, noget, som handlede om, øh, om om larm på en røde. Og jeg kan huske, at jeg var 10-11 år gammel, og jeg sidder inde på mit øh, drengeværelse hjemme i Varte og spiller computer, og så har jeg så ryggen til mit vindue, øh, og klokken er sådan noget 21-22 om aftenen, så er det er mørkt udenfor, så det vil sige, at jeg kan ikke rigtig se, hvad der foregår ude på den anden side af mit vindue. Øh, det eneste, jeg bare ved, fordi at, ja, det har også været dag og lyst nogle gange, så jeg kan også se ud med mit vindue, det er, at der er en sti, og der går rigtig mange mennesker øh, forbi ud på den her sti, og mens jeg sidder og spiller computer, ikke, så får jeg sådan en fornemmelse ind i min krop med, at der er noget, uden for mit vindue. Jeg ved ikke, hvad det er. Det kunne være et monster, det kunne være et menneske. Det er Nej, midt imellem, ful. der er et eller andet. Jeg kan bare, ja, der er et eller andet. Jeg får sådan fornemmelse, ikke? Så jeg begynder at, øh, at sidde og kigge frem og tilbage, vindue, computer, hele tiden. Og så øh, glemmer jeg sådan lidt mit vindue øh, et sekund, øh, og sidder og så kigger ind i, ind i min skærm, og lige pludselig ikke? Så kommer der ti hårde bank, og så kan jeg bare høre øh, no, altså en, altså en stor flok, der så løber væk fra mit vindue af. Og når jeg sidder og fortæller historien her, så lyder det ikke skræmmende, ej. men 10 til år, jeg skreg, altså jeg skreg og løb ind til min far, og skreg ind sådan, i hans bryst, og var sådan sikker på, at de ville komme ind og smadre mig nu, øh, smadre vinduet ind, og ja, det ved jeg ikke, gøre hele ubyggeligt. ting mod mig. Og søst, det, altså, det resulterede i, at når jeg var alene hjemme, og det ringte på min dør, min krop, den rystede. Altså jeg kan huske, den aften, da jeg fik nærmest tunnelsyn, min krop stivnede. Jeg ja, var ja. Må, måske også lidt bange bare som barn, generelt ikke, men virkelig. Og det sidder stadig ej, ej, det... altså jeg kan ikke. Så altså bare det ringer på vores dørtelefon nogle gange, så kan jeg få det sådan lidt Jamen Kan du ikke foregår? huske, at da jeg boede på Nørrebro i, i lejligheden, der måtte man ikke ringe på dørtelefonen, når man kom jo? Oh, så det, altid det vil jo skrive, være, Man det, har det, altid det. skulle skrive en besked til mig, fordi jeg er fucking bange for, når det ringer på døren, eller banker på døren. Så lige på sidst, den der angst, den, øh, altså, jeg kan heller ikke bestille vold, når jeg er alene, fordi jeg, jeg er bange for at åbne døren for voldbuddet. Ah, jeg kan godt huske alle de gange, hvor vi har bestilt vold, og så de på døren. Jeg gemmer mig der. i sofaen, og så må jeg sende en gæst ud for at tage imod vold. <laughs> Nå, men det er jo slet ikke øh, altså det her, det skal handle om, Lasse, fordi jeg øh, har glædet mig rigtig meget til, at vi skulle tale sammen i, i, i dag og til, at du ville ringe til mig, fordi vi skal jo øh, høre om, hvordan at det er gået med din, øh, din dagbogsskrivning og dit fokus på at øh, prøve at fokusere på noget positivt, inden du skal sove. Ja. Jeg glæder mig virkelig meget, altså. Jeg glæder mig så meget, at jeg faktisk har læst lidt op på noget baggrundsviden, som jeg vil fortælle derinde, så jeg håber, det kan give endnu bedre mening. Ja, det vil jeg gerne lige høre så inden, fordi jeg sidder her med min dagbog foran mig. Jeg har skrevet en masse. Har du ikke skrevet i en fysisk bog? Øh, nej, det er 2021, så ja. jeg har skrevet på, nej, min, nej, jeg <laughs> på, min, på min telefon. Ja, men nu kan jeg også godt mærke, at det falder lidt til jorden. Det er lidt, at det har været meget fedt, <laughs> hvis jeg sidder med, med med en blyant og en bog. Og, men nej, det er 2021, Ina. Jeg har skrevet på min telefon. Okay, men, men jeg har i hvert fald læst om, øh, om, om, om noget, der hedder What fires together, wires together, ikke? Og det er noget, man siger i hjerneforskning, og, og nu bliver det en lille smule sådan kompliceret, men det handler om, at synapserne, som sidder på hjernecellerne, de fyrer sammen hver gang, vi tænker en tanke eller, eller, eller gør noget. Og hvis de øh, gør det tilstrækkeligt mange gange, så bliver der skabt en sti i hjernen. Så hvis du tænker en tanke rigtig, rigtig mange gange, så skaber den ligesom en sti i din hjerne. Og jo flere gange man går ned, ad den sti med for eksempel en tanke eller en handling, Des bredere bliver den her sti ligesom inde i dit hoved, og det mere automatisk bliver tanken også. Og så er der også noget, der hedder Hebb's lov, Og jeg ved ikke om den, hvad hedder det, udtales sådan, men det staves h e -B -B -S, ikke? Ja. Og øh, den kan blandt andet forklare, hvordan sådan indlæringen foregår. Fordi sådan første gang, at vi for eksempel øh, kobler ud og skifter gear i en bil, så kræver det dyb koncentration fokus, tror jeg i hvert fald. Jeg har ikke prøvet at køre bil. Øhm, men på et tidspunkt, så ender man jo med at have gjort det så mange gange, at øh, så gør man det bare uden at tænke over det. Ligesom for eksempel, når man cykler eller binder sit snørrebånd eller et eller andet. Og Hepslov, det kan også forklare, hvordan dårlige vaner dans, Når vi brokker os og lukker negative tanker ind i vores krop og i vores hoved, så bliver den næste negative tanke automatisk også nemmere at tænke. Og øh, med tiden, så bliver brokkeriet, altså vores brokkeri og vores negative tanker ind i hovedet, nærmest til reflekser. Altså, så går vi bare og tænker negativt uden overhovedet og tænker over, at vi gør det. Og øhm, så er der noget, som hedder negativitets som handler om vores tilbøjelighed til at lægge sådan, i virkeligheden mere mærke til det negative end det gode i vores liv. Altså, mennesker har åbenbart en inkorporeret tendens i deres kroppe og hoveder til rent automatisk egentlig at fokusere mere på negativt end positivt. Og ifølge teorien, så skyldes det her åbenbart sådan nogle... Øh, <clears throat> el gamle evolutionære programmeringer i vores hjerne. Sådan noget her, synes jeg, er rigtig spændende. Så nu ja. skal du bare høre. <laughs> Hvis du gerne ville overleve på savannen, dengang du var en hulemand i tidernes morgen, så gjorde du generelt sådan klogere i at holde vaksamt øje med, med en løve eller en tiger eller en, en bred vildsvin eller et eller andet, et bredt vildsvin. Ikke? En, en for eksempel at stå og blomster og dufte til, til, til græsset og, og kigge på havet og solnedgangen og sådan nogle ting. Og så med tiden så har vi så ligesom udviklet et finfølgende alarmsystem, og derfor så falder det også i dag i 2021, mere naturligt at brokke os over vores omgivelser, i stedet for at påskynde dem. Altså sådan nogle her ting, det gør bare, at så lige pludselig så sidder jeg, det, det er rettehak alle mulige steder i min hjerne. Det er sådan, yes, for fedt, jeg ved. Yes, for fedt, jeg ved. Nu kan jeg bedre forstå, hvorfor jeg går rundt og er en fucking knavpot, hver eneste dag. Det er fordi, at jeg ville have været fucking god til at overleve på savannen, dengang der var løver og tiger, der gik frit. Forstår du det, hvad jeg mener? Ja, nem, jeg forstår, nem, det virkelig, altså det er virkelig rigtigt. Også det her med, at det bliver mere og mere, og mere normalt, hvor, hvor mere man gør det, altså ligesom at køre bil, altså øh, at finde koblingspunktet og starte bilen. For jeg havde det sygt mærkeligt til at starte med, øh, da jeg skulle skrive min dagbog, for det er aldrig sådan noget, jeg har gjort før, øh, og det her med at komme ud med mine tanker. Men jo mere jeg gjorde det, øh, jo mere normalt blev det også bare, og hvor mere behageligt blev det faktisk også for mig at komme ud med det. Og, så jeg, og, så, og når jeg så fik det ned på skrift, så kunne jeg også godt se, at, at mange af de negative tanker, jeg gør mig, de er fuldstændig irrationelt. Altså, der er, sådan, der er ikke nogen... Der er rigtig nogen grund til det, altså, og, og, og det er som om, det er lidt ligesom som en som dominoeffekt med, at når den ene negative tanke kommer, så er det også meget nemmere at bare skrive den næste, mm. og så bliver jeg bare reddet med, så bliver jeg bare grebet af stemningen, der er negativ stemning her, så bliver jeg bare ved og ved og ved, og når jeg så får dem ned, så kommer der så de positive ting, for det taler vi også om, det er meget vigtigt også at få skrevet de positive ting, fordi der, der sker jo også noget positivt i løbet af en dag at ja. øh, det så kun er én ting. <laughs> <Ja>. <laughs> Nå, <laughs> no, nej, men at det så kun er én ting, det er så, hvad det er, men altså, så er det også nemmere at finde den næste ting. Jamen, det er virkelig rigtigt, og det er jo, det er jo, alt det her interesserer mig også rigtig meget, fordi jeg jo har haft en depression i en, en, en meget svær grad, faktisk, og min min psykolog virkelig altså bare sagde det der, som vi også har talt om før, med, at mennesket er det eneste dyr, der er i kontrol over sine egne tanker. Og derfor så er det først, når man ligesom sådan begynder at, at, at, at sådan anerkende det her med, hvor langt ned man kan komme i sådan en negativitetsstrøm øh, øh, af domstanker, At man aktivt kan sige, nu hver gang jeg tænker på, hvor fucking nedtur alt er lige nu vælger jeg at tænke på, som vi talte om, en and i en dam, og, mm. og, og en pizza med dressing, <laughs> ja. og en ja. ananas on top, og noget dejlig mm. musik, og en ø, koncert, og et kram, eller et eller andet. Sådan, ja. Det er jo så, altså sådan, jeg kan huske, da jeg havde en depression, så, så lavede jeg også en, en anden øvelse, som seriøst for noget af det, som freakede mig allermest ud, når jeg gjorde, når jeg sad alene derhjemme. Ikke? Men det var at gå rundt og smile og grine for mig selv, altså. Jamen, det har jeg godt hørt om før, det der. Altså, det var så mærkeligt, men, men sådan, når jeg sad på sengen, og jeg kunne mærke, at sådan, nu vælter det ind over mig med altså, uoverskuelige tanker og følelser, som jeg slet ikke kan håndtere, så valgte jeg bare at sidde og smile. Sådan her. Altså, du ved, sådan virkelig sådan en overdrevet smil, sådan forestillede mig næsten også, at jeg havde en kloven på. Ja. Men det syge var, at det hjalp at sidde og smile for mig selv alene, fordi for det første så trigger det noget op i hjernen, så den ligesom tror, at du er glad, og så begynder den at udskille nogle, nogle gode stoffer, ikke? Og udover det, så sådan fik jeg også bare griner på over, at jeg sad der og var så ulykkelig, og havde det så nedtur, at jeg sådan prøvede at snyde mig selv til at blive lykkelig, og så blev jeg faktisk lidt lykkelig, fordi jeg havde griner på, og så, så grinede jeg lidt af mig mm. selv, ikke? Det er det ja. der med, man kan virkelig snyde sin hjerne meget, hvis man først går ind i det. Men nok om det. Nu skal vi <coughs> høre om det. Ja, en, dag, en Take it away. Rod. Take it away, Venskab. Hvem kan give dig puffet? til at give terrassen et pift? Det kan Vilka. Spar for eksempel op til 30% på udvalgte loungemøbler. Få en til Tuborg eller Carlsbergøl til 99 kroner. Og spar 20% på HP Printablæk.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 Kriver, vi tager dit arbejdsliv seriøst. Ja, så altså, vi kan starte, altså, jeg synes vi skal starte lidt med den første dag, hvor hvor vi ligesom blev enige med at, øh, med, at jeg skulle skrive min dagbog, fordi at jeg følte, ikke rigtig at, altså, at jeg var glad, jeg var ikke ked af det. Og det er også det jeg har skrevet det her med at jeg er ikke glad, jeg er ikke ked af det, jeg er desideret ligeglad og føler at alt er ligegyldigt. Øh, bare skrive det her føles som bjergbestigning og jeg forstår det ikke. Dagens højdepunkt indtil videre var helt klart den roast beef sandwich, jeg købte på hovedbanen, inden jeg skulle afsted med tog til Aarhus. Jeg har ikke spist kød i en uge. Hold kæft, jeg elsker roast beef. En dejlig sandwich. Spiste også en McChicken. Den gjorde ikke noget godt. Har behøvet så mærke den sidste time i toget. Og så er jeg skrevet det her med, at jeg følte også folk omkring mig heller ikke magt af noget. At jeg, kunne sådan, at jeg fornemmede også de der tomme blikke omkring mig. At personen overfor mig, det er to øh, tog, jeg så sad i på vej mod Aarhus... Det var 45 minutter forsinket ude en Odense. Og jeg kunne også bare se på personen over for mig. Det er jo selvfølgelig bare noget, jeg forestalte mig over mit hoved. Men hans blik, sådan det væltede os bare hans en dag. Han kunne ikke magte mere. Han lavede et telefonopkald, hvor han bare sådan lød helt opgivende. Der er ikke noget som at sidde sådan... over for en person i toget, der spiser roast beef sandwich og macchicken, der kan give en tom blæk, skulle jeg lige at sige. Det kan være, Nej, han det er har... det muligvis også, fordi han var træt af mig. <laughs> det, det kan jeg også lidt. Ej, ved Der er lukket hvad, rigtig meget remunerede resterløj inde Ja, men altså, jeg, jeg, jeg brugt meget øh, af tiden i toget på at så sidde og anerkende over for mig selv, at der er et eller andet, som ikke er, som det plejer at være. Og det er jo faktisk også det, det der sådan gjorde, at dagen blev vendt om til et høj altså, sådan, at der blev, altså, altså, der kom noget godt ud af den her dag, selvom at, at jeg var rigtig trist, og jeg sad i et tog, og det hele var lidt og lort. Så var, var, var det også bare sådan lidt en dejlig følelse til sidst, fordi jeg, jeg endte med at over for for mig selv, at altså, der er et eller andet, som ikke er normalt. Mm. Øh, altså pandemien, øh, mener du? Nu. Nej, men at, nej, ikke, ikke, ikke pandemien, men altså det her med, at, at jeg har en følelse i min krop, om det er en depression, det ved jeg ikke, eller om det er fordi, jeg øh, altså, den der form, altså den der følelse af ligegyldighed, jeg anerkender bare for mig selv, den er der nu, og nu skal der gøres noget ved den. Mm. Jeg har jo meget prøvet at få den lidt væk, mm. og sådan ikke givet rigtigt at tale om det, fordi jeg bare sådan tænkte, ej, det er bare lige i dag det er sådan, det er bare lige i dag. Og det er jo sagt hver eneste dag. Men når jeg også bliver ved med at sige det til mig selv på syvende dagen, så er det også bare sådan lidt, nu må du også sådan lige tage det lidt sammen og sige, det er ikke bare lige i dag. Nu er det også sådan, at de sidste syv dage, og sådan fortsætter også de næste syv. Så, det er altså, det, det er også... også først, når man, når man anerkender, at man har et problem, at at, at man på en eller anden måde kan lettet op, og så begynde at, at arbejde med det på en eller anden måde. Ikke? Altså, det var jo det samme, for lige at tale om min depression igen. Men altså jeg havde jo flere veninder, der sådan påtalte det over for mig, hvor jeg var sådan her, fuck dig, du skal ikke diagnostisere mig med en skid. Men det var først, mm. at det hele kulminerede i et eller andet gigantisk angstanfald et år efter, og jeg var sådan, okay, jeg kan ikke engang passe mit arbejde længere, jeg skal have hjælp. Men jeg kan huske, at bare det hjælp som du selv siger, altså selvom det måske ikke er en til en sammenlignet, men det der med, at jeg anerkendte over for mig selv, at der rent faktisk er noget galt, og jeg er ikke for mig selv, og det ikke er sådan her, jeg, det er normalt at have det, at, ja. at jeg allerede bare der sådan kunne mærke en, en sten fra mit hjerte, og min skuldre sådan at komme lidt op, eller sådan, ikke? Eller sig, tror jeg egentlig, man siger. Men, men du ved, det var virkelig rart, så det kan jeg virkelig godt forstå det der med, at, at du kan vende det til noget positivt, at anerkende, at du ikke har det så godt, egentlig. Ja, fordi så bliver det ikke sådan en forsvarsmekanisme hele tiden. Så mm. bliver det bare mere sådan, nu ligger han bare fladt ned og ser, hvad der sker. Og det er også sådan lidt det, at <tøk> de næste to dage, sådan jeg er sammen med min kæreste, vi går nogle ture og, og prøver at få tankerne lidt væk. Øhm, dag fire her, der kommer, der er så tilbage øh, i København. Og for første gang i måske en måned, der prøver jeg at stå op klokken otte. Altså sæt mig væk ud til klokken otte og stå op. Mm. Og jeg står så op kl. 8. Jeg har skrevet sådan her. Jeg står op kl. 8.00, lavede 100 armbøjninger og 100 squats. Jeg hørte radio. Jeg følte mig ovenpå i dag. Men hvis jeg kigger ud, ligner det, at der sidder en elefant på solen. Det er selvfølgelig en rigtig jævlig situation. Senere på dagen fik min roomie besøg af to, som han laver musik med, øh, som jeg også er venner med. Jeg spiste frokost med dem, og fuck, det var rart. Jeg følte, at jeg fik skyvet en kanyle med glæde direkte ind i min hovedpuls over. Bare grine, spis mad og hygge. I de to timer klemte jeg alle de tanker, som jeg har haft alle andre dage. Tanker om at miste, at fejle og at være ligegyldig. Og der gik det op for mig, at det her, det lyder meget øh, selvsmagende. Øh, det synes jeg i hvert fald selv, da jeg, da jeg skrev det. Men hvor meget jeg, altså hvor meget det er gået op for mig, at det jeg hunger efter, det er andre, andre folks bekræftelse og anerkendelse i, at du kan stadigvæk godt sige en sjov kommentar. Du er stadigvæk sjov du er fed at være sammen med folk kan godt lide at være, være sammen med dig ikke bare det der med at ligge i seng og have en forestilling om at sådan var det engang, men hvordan er det så nu altså ja, der, der, det, var, det var virkelig sådan efter de to timer der som om der gik det op for mig at, at ligegyldigheden jeg har haft så lang tid den bunder i at jeg har ligget i min seng og jeg har ikke fået en bekræftelse fra andre udover min kæreste, mine forældre og dig jeg taler med nej, øhm, og det er ikke meget bekræftelse der kommer ud af mig Nåm, no, nå, nå, nå, Du det. Nej, nej, men det syge af det, det var sådan at det virker nærmest som om jeg utaknemmelig over for de personer jeg omgås med. Men der kommer også bare på et vist uh, tidspunkt, hvor det ikke er nok, altså sådan, at man jo, altså at man også har brug for andre, der kan stimulere en. Jamen 100 procent, jeg vil også gerne lige sige til dig, at jeg på ingen måde synes, at det virker selvmadne at sige det der. Det er jo, det er jo, altså, det, er jo det er jo fuldstændig normalt at have brug for anerkendelse og bekræftelse fra sin omverden. Det er jeg ikke noget mere, du er selv at gøre overhovedet. Og så og så dagens højdepunkt det var også, at øh, jeg fik et kæmpe kram af min rumi er rent glad, fordi han blev så glad over, at jeg har lavet brædse kartofler til ham på panden, smørsteg spidskål og en steak, som jeg lavede i min panini grill. Den panini grill fik dig for Og ærligt, ikke, det er god skave. Jeg, jeg føler, at man kan lave alt. grøntsager, kød. Jeg tror faktisk, lige, med kutte smøj på den, hvis man til det. lige sådan med i madlavningen lige, lige fyren smøj ned, lige få sådan, Ja, så altså, det er, og, og, det, og det er virkelig der, hvor jeg får åbenvaring, og sådan finder ud af, at det jo ikke, at jeg ikke, det lyder lidt mærkeligt at sige det her, men men jeg er 23 år gammel, og på de, de, de 23 år, der har jeg aldrig nogensinde været, så øh, jamen jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det for deprimeret, men jeg har aldrig nogensinde haft den følelse, som, som jeg havde sidste uge, og jeg følte mig på en eller anden måde, unormal, altså fordi det ikke var normalt for mig at have det sådan her, jeg følte mig sådan helt underlig og, og, og, og det var også derfor at, at, at da jeg først følte, at jeg var unormal jamen, hvordan helvede skal folk så synes jeg er fed igen, når vi alle sammen skal være sammen igen fordi jeg ikke er den jeg var inden pandemien, det, det, det følte jeg i hvert fald ikke selv jeg var men da jeg så kunne se, at jeg kunne være i selskab med andre igen og få dem til at grine og, og have det fedt og pingpong og jamen, så var det bare som at ved du hvad Altså. altså, så blev du bekræftet i, at du ikke har mistet dig selv? Ja, for jeg var nemlig ved at, ved at være bange for, at jeg var ved at miste mig selv. Øhm, så så altså, det var virkelig rart. Det er nogle øh, virkelig gode reflektioner. Det er meget, meget... Øhm, jeg ved det er ikke, sådan rørende, synes jeg. Den, ja. Det er længe siden, jeg har hørt dig reflektere så meget over, hvordan du selv har det egentlig. Det er dejligt. Ja, <laughs> det synes jamen, det, jeg. Jamen, det er også... Altså sådan, det kan være, jeg, du skal ikke, fortsætte med at skrive dagbog, fordi jeg føler virkelig, det har... Øh... Jamen, det, det, det, det, det er også det, jeg lidt vil sige til dig med, at jeg, at jeg tror, jeg fortsætter mig. Altså, du har startet mig. Det er sgu som om du har fået gang i en gammel puk maxi på en eller anden måde. Altså, <laughs> jamen, det er sgu det det skulle vanvittigt. Altså, du har gjort det igen på en eller anden måde. Men altså, så prøvede jeg også en aften, fordi at, <coughs> ingen hemmelighed med, at både mig og dig, vi er, vi er altså rigtig meget på vores telefoner. Hmm. Øhm, ja. og, og, altså, og du har øh, sagt mange gange til mig, at du har holdt øh, en, uge, altså, en uges pause, og, og det har hjulpet dig. Mm. Øhm, jeg kan ikke holde en uges pause, det var bare kendt lige nu, så jeg tog en mobilfri aften, uden at skrive til dig. <laughs> ja, jeg blev nervøs. Ja, ja, Anders ja. Og øhm, 12 timer siden du var online sidst, der begyndte jeg at gå <laughs> lidt rundt i små cirkler og tænke, om jeg skulle... Skrive til din roomie eller et eller andet, om, om, om du træk vejret op på loftet deroppe, hvor du har været. <laughs> Nej, men det, var, men det var sygt dejligt. Altså, men på samme tid med, at det var dejligt, så kunne jeg også godt mærke, at øh, fordi at, øh, jeg valgte at lægge den fremme, og så sætte en film på, der var så min kæreste. Og så under filmen, der havde svært at koncentrere mig til at starte med, fordi jeg tit sådan tænkte på, om, om der skete noget, og om jeg lidt skuffede folk, vil ikke at svare dem. Jeg tænkte også på, om folk synes, jeg var kærestekedelig, fordi jeg havde valgt dem fra, Øh, som så havde skrevet til mig, frem for min kæreste. Men altså, jo længere tid jeg så ikke havde været på min telefon, øh, altså jo mindre tænkte jeg så også på de her ting. Mm. Og efter den aften, der har jeg faktisk overvejet at tage en mobilfri aften i ugen, bare for at koble ordentligt af, fordi det føl, altså, jeg føler virkelig, det også hjælper mig til, at ikke har nogen forventninger til mig selv, som jeg føler folk har til mig, som de nok inderstændig ikke har. Ja, men det der, det er jo internettets eller Instagrams og mobiltelefonens underste hage, altså det der med, at, at når, man, når man lægger den væk, så kan man gå rundt og have angst over, om der må sket en katastrofe inde på Instagram, imens man ikke var på i to minutter og ligesom tjekkede op, om alt var, som det skulle være. Nogle gange så føler jeg, at Instagram kan være sådan en, en lejlighed, hvor man er gået, men opdager, at man har glemt at slukke sin grill og så går rundt og er nervøs for, om der ja, bliver sat i, i lejligheden, imens man er væk. Altså ja. sådan, og, om det eneste, man ved er bare hjem og tjekke, om gardinerne er begyndt at brænde. Eller sådan. Det, det er virkelig rigtigt, og, og det kan virkelig starte en masse små irriterende tanker ind i hovedet, som netop er sådan, vide om... Lasse synes, at jeg er kærestekedelig, fordi at jeg nu ikke har svaret ham i to timer, fordi jeg ligger og ser øh, fjernsyn med Simon i stedet for. Og Lasse er glad i virkeligheden. Ja, ikke? Men man ligger og, og hele verden handler om om en selv. Det er jo også meget sådan angst i virkeligheden er og engstelige tanker. Det der med det hele handler om dig. Dig, dig, dig, dig, dig. Og nogle gange så er det virkelig ret bare at sige til sig selv: Who gives a fuck? Ingen folk er prøv lige glad det meste af tiden med, hvad du egentlig rundt og laver. Altså, og det er, sådan, det er virkelig noget, der kan, der kan gøre mig beroliget en gang imellem, når jeg sådan sætter tingene i perspektiv og virkelig får det sådan... Altså, verden er gigantisk stor. Der er så mange store problemer. Alle folk har deres eget lort at dele med. Ja. Alle folk går rundt og, og, og tænker sit om, om, om dem selv og i deres liv, og hvordan de skal positionere jeg kan ikke sige det her ord, men altså hvordan de skal sådan positionere sig selv, jeg vil sige ja. positionere, positionere sig selv i forhold til alle mulige altså sådan, dilemmaer i løbet af deres dag. Og så går jeg her og tror, at det er mig, der fylder i deres hoved, fordi jeg ikke er på min telefon. Altså ja. sådan, men, men, men, sådan men, men, men virkelig, nu vil jeg ikke at du skal gøre det under en, en pandemi, fordi der er ikke så meget andet at lave. Men ellers, når, når der er en normal hverdag, der har jeg fandme elsket at uh, slet Instagram. Ligesom jeg sletter Instagram, så ryger mit skærmforbrug med 80 procent. Altså, så, så ender jeg med at sidde på Facebook, og så er jeg med i sådan nogle pigehyggegrupper, hvor at der er nogen, der holder online loppemarket, og så er det det, jeg sidder og kigger på. Men ja. det er på en eller anden måde også sådan en lille smule uh, altså sådan stimulerende og afstressende at se uh, folk sådan byde på tøj. På internettet. Altså. <laughs> Følg med. Nej, men altså, jeg, jeg må også bare kende, jeg kommer ikke til at kunne, altså, kunne holde en, altså, en hel uge under pandemien, for det, det er jo den eneste, det eneste form for socialitet, altså, jeg får. Men, men øh, er der mere? Har du skrevet flere øh, sider i dagbogen? Er der en, en sidste dag? Mm, ja, det var uh, i går. Det var, at uh, jeg stod op klokken 10, og der startede dagen ud med følelsen af ligegyldighed. Åh, oh, nej. Fordi jeg stod op klokken 10, oh. og så synes jeg, at jeg har ud af, at sådan, det er godt, det gør ikke noget godt og så så sent op for mig. Jeg indsøg med at gå en lang tur og fik selv min kasse til Jylland. Men alligevel, selvom jeg fik lavet ting, så, så har jeg så skrevet, at jeg sidder her kl. 22.37 og stadigvæk i gang med de samme ting, som jeg gav mig selv til opgave klokken 17.00. Og det er, fordi jeg ikke kunne komme over den der, med at nu dagen allerede bare sådan lidt, åh, fordi jeg bare har ligget i min seng. Så jeg har fundet ud af... At for at jeg kommer øh, bedst muligt i gang, så, så bliver jeg nødt til at stoppe klokken 8 og så bare komme ud af min seng. For lige så snart, når klokken bliver ni, og jeg bliver liggende, så kommer ligegyldighedsfølelsen, så får jeg velgå på, på min ryg, og jeg kan ikke komme op af sengen. Og så sker og så dagen bare slow. Så Præcis. går du ned af den trampede sti med de negative tanker. 100, lige, ja. Det er virkelig rigtigt. Så, så, så, så, så måske stå lidt tidligere op, og springe dermed over øh, den negative sti i din hjerne, og, øh, og, og komme i gang med dagen, og så øh, blive ved med at skrive lidt dagbog, og så tror jeg virkelig, det, det gode er det der med, at du fokuserer på, hvad der er positivt. Altså fx af at skrive, hvor positivt det var for dig at spise middag, med din, eller spise en frokost med dine venner, og opdage, at du kunne få folk til at grine, og at, at det var det, der gjorde dig glad, og at du stadig er den samme, og sådan noget. Fik du det så meget bedre, og lærte så meget af, eller hvad man siger. Ja. Så det, er virkelig, altså sådan, det, det er meget interessant. Eksperimenter slet... har jo også peget på, at, øh, at noget så simpelt som at, at skrive et taknemmelighedsbrev kan gøre os mere taknemmelige og mere lykkelige. Og det tænker jeg måske, at det skal være det næste. Jamen, har du så overvejet det? Jamen, jeg har overvejet det, og jeg ved også lige, hvem jeg skal skrive det her brev til. Altså, fordi man kan, man kan, man kan skrive et taknemmelighedsbrev, <laughs> og så kan man læse det op for nogen. Og så dermed, så kan man booste sit eget lykkeniveau i helt op til en måned, er der altså studier, der viser. Også nogen, det der siger, at det ikke sygt. virker, øh, men, men der er nogen, der siger, at det virker. Det er med sygt, mand. En måned? Det, jeg det tror ikke på, at der er noget som helst taknemmelighedsbrev i den her fucking hvide verden, der kan få mig til at rende rundt og være taknemmelig i en måned. Men det kan være, at det kan holde et par dage, lad mig sige sådan. Og det er jo en start, kan man lige sige. Der skal rigtig meget mere til end et skoldet brev, eller et skaldet brev, eller hvad det hedder. Men, men jeg vil gerne prøve i hvert fald, altså fordi, også fordi ja. du virkelig inspirerede mig. Jeg synes, det var nogle virkelig, virkelig gode overvejelser og, øh, og tanker, du har skrevet ned. Så sådan, jeg, jeg tænker, at den person, som fortjener mest at få et taknemmelighedsbrev, og den person, der kommer mest på næverne og irriterer mig mest, og som jeg efterhånden også sætter mindst pris på i min hverdag, fordi vi har været isoleret sammen i en lejlighed i snart tre måneder. Det jeg man. synes, det, det skal være en teaser. Nå, okay. Nå. Ja, sådan, hvem skulle ellers være sådan, ja. hvor mange er jeg Nej. isoleret med her, her i lejligheden? Men det skal være min stakkels kæreste, der, der er sammen med mig hver dag. Jeg vil prøve at skrive et taknemmelighedsbrev til ham og læse det op, og så kan jeg øh, fortælle dig, øh, hvordan det gik næste gang, vi snakker. Det glæder jeg mig øh, utrolig meget til at høre om, også fordi at jeg ved simpelthen, hvor, øh, hvor meget du øh, ja, også brokker dig lidt over ham engang gang imellem. Ja. Så det glæder mig til dig, men øh, jeg, vil, øh, jeg vil smutte igen. Det var godt lige at tale med dig og få øh, alle de her ting sagt. Okay, lad os, men vi snakkes bare ved, og så øh, glæder jeg dig til mit øh, taknemmelighedsbrev. Jeg kan også prøve okay. at skrive en lille note til dig. En taknemmelighedsnote kan du få. Så kan det være, at du kan være lykkelig i en uge. <laughs> ja. Altså hvis en brev kan, kan boost lykkeniveau op til en måned, så kan en linje eller to vel også gøre, gøre noget, tænker jeg. Ved du hvad, men jeg tager op, jeg kan få. Jeg bliver glad for det hele. Om så er det et ord. Om så er det et, hej. Perfekt, Jamen, det er godt. Nå, Ida, vi, vi, vi... Hold da op, vi snakkes. Hej, hej, Lise.